We'll be right Bueno, Julio. E más Tomás. Vamos que temos o noso correspondente alá na, na capital da Ribeira Sacra. Mm. Nese apartado de quenche preguntou, ese Así que vamos lle dar as boas tardes a Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Estar, boas tardes, benvido. Moitísimas grazas por <risas> Escoita, temos aquí no, nos estudios a un escritor que tamén é abogado bueno, fixo de abogado agora non sei, sí. me parece que xa está no club dos nosos no sí. outro club sí. eh, chamase Tomás María Porta e Calxina, venos a presentar o libro Aventures a Galicia que es, eh, é unha non sei unha grande relación do, do, do noso mm, ben querido país que, que, que Galicia Sí, sí. Xe, xe. Como, como diz que se titula o libro? Aventuras a Galicia Aventuras a Galicia Sí, sí en catalán Aventuras a Galicia Ah, vale, vale, Aventuras a Galicia Ah, moi ben, moi ben, ostra pues, sí, sí, sí. Porque o libro está escrito en catalán Recórdame o de Espinás Sí. De a peu per Galicia. A peu. Sí sí, sí, sí. El que passa... Lo, lo que passa és, pots pots sí. parlar en català perquè ell a... va estar aquí. Sí, Val. sí, sense se, se problema. Vale. El, el que passa és que jo caminar no caminava... Bueno, sí que vaig haver de caminar, però vaig procurar no caminar gaire. Però, però, però... La, la idea... O sigui, a, a, a, a l'Espinat era un home que sí que feia els vexes a peu i que era... Una manera de fer jo el que pasa é que estic una miqueta gras <ríe> i llavors <ríe> <No, no, no, ríe> i llavors jo però, procurava veure el país, diguéssim pero conoce muy bien conoce muy <ríe> bien la, el país la, eh, la, eh, son, son aventuras en el dottari de que t'ha passat sí. a bueno, la presión eh, teva galícica eh, eh, no? jo abans explicaba que a veure, é un viatge jo li, li poso aventuras a Galícia per, perquè jo crec que é un llibre divertit però tamé vol donar una visió de Galícia galleguista i, i donar-la a conèixer eh, una miqueta als catalans, non? O sí, sí. uh -huh. sí, que sí, passa sí. és que em comentava que ja un amic que m'ho deia abans dius, es aquest llibre estaria bé que estaduís el gallec perquè ajudaria eh, això m'ho diu un amic eh, mig gallec, mig catalán eh, ajudaria, diguéssim a, a l'autoestima dels gallecs, cosa que a mi a veure, em sorprèn una miqueta no sé, perquè claro, això ho heu de dir vosaltres, non? Ja ja t'ho dit, sí. ja ja, dit jo, jo Ja t'ho dit jo Bueno, vamos ao... a mí, No, eh, es boa idea. Lo, lo normal, eh, fo, lo normal sería que que bueno, as gallegos catalans com yo considero, al mm yo -hmm. eh, al compraría en català, porque al conec ou anten e penso que que bueno, também eh, això de que un escritor català parli da certa relación Galicia e to nacionalista e de reivindicación também tamé d'autoestima de, de país, pois pues sí. jo ho faría. Ara, la gent que no está familiarizada, que no ha escoltat ni conec, ni conéxer o català, pues sí, la traducció també ajudaria. Sí. A, a això que yo sempre valoro molt, é que a gent de fora fa veure el que no veiem nosaltres É, é, é, é, é, é, é, é, é, é. aquesta és la qüestió, é el kit de la qüestió, mm. i... i Total, això a mí me agradaboltísimo. Sí, sí. I aquí, bueno, bueno, un libro que ha dicho, es un libro divertid, eh, pero también es un libro galleguista. Y bueno, es ja que todavía hablaremos, que, que... Pues sí, ya ja después en el contacto ya ja parliem. Perfecto. Sí. Bueno, a ver si fe, hacemos eh, una entrevista aquí a Galicia <laughs> <laughs> para promocionarlo, ¿vale? <laughs> Molve. Eh, muy muy ahora vamos entonces o o noso, ¿non? O o que o que non sempre recibimos con moitísimo agarimo que o quen enxe preguntou noticias, de ¿no? ese es justame e desgústame Pois pues empezo polos desgústame para acabar antes Si <risas> sí. A ver desgústame por exemplo a caída da da compra-venda de, de vivendas en Galiza Ah eh, baixou un 11,9% en febreiro en comparación co 2022 uh -huh. e baixou moito máis do que baixou ou, ou, en relación a media estatal, que e baixou un 6,6%. Eh, a vivenda é máis barata, para, uh -huh. os, para os que venden pois, gana menos, pero bueno dentro de que ser un desgústame, tamén pode ser eh, ter algo de positivo de cara a aqueles que queren uh -huh. investir ou mercar en de no, nuestro no país, ¿no? Sí, sí, o sea, claro, que, sí. que que bueno, no me agrada me de todo, ¿no? No, vale. Me disgustame sobre todo porque pues, son propietarios aquí que se llenen por desvalorizó a, a, a vivienda, pero bueno, más no Al contrario, ¿no? contrario, puede favorecer eso que vende vale. gente y que Merkel, y que <coughs> tanta vivienda vale vacía que hay. Ver, sí. en Galicia, pois pues, bueno. pues, ocupe aumenta a poboación, que falta nos hai vale. un desgusta, un desgusta me, me, a medias me, a medias, moi ben despois outra tamén eh, as dificultades que hai para topar vivendas pisos de alugueiro eh, en, en Galicia presos polas nubes conditos abusivas e falta de parque de vivenda, están provocando eso, que hai xas dificultades eh, curiosamente, en eh, mm. que parece difícil eh, crelo que sí, para topar, pa topar vivenda da lugueiro, sí, insisto, sí. lugueiro. o alugueiro turístico tamén que como sempre aquí en Galicia chegan as cousas pero chegan con retraso mm. eh, que estivemos vendo porque se vemos en grandes cidades de Barcelona sabe lo, sabe lo ben que se sufriu uh -huh. ese se sufre uh -huh. eu xa o sufrín, xa o sufrín antes okay. de vir para aquí O alugueiro turístico está retirando do mercado vivendas que antes alugaban todo ano. Sí, e, sí, sí. Entón esta especulación entre comiñas, pois pues, uh -huh. está tamén provocando eso, que o que que era lugar para todo ano, para que houbía vivenda de uso habitual, Sobre... doméstico, familiar, pois so... atopa moitísimas dificultades ou atopala e despois se atopa pois aos prezos que igual Prezo están fora alto. Alto. fora do, do, do normal, estánse incluso Eh, complicados, eh un pouco inaccesibles para según que que que, economía. que sociales, sí, claro, sí, sí, economías. Sí. Então o problema por o que eh, por o que diapresa esta semana é eh, transversal e eh, intersistacional, non só claro. afecta a a xente nova, sino tamén uh -huh. a xente maior que Que claro. Que claro, quiere, claro. Que buscar recursos para para alugar. Sí, sí, sí. sí. sí. Bueno. entón, bueno, sabes que xa é un problema xa estrutural a nivel estatal e eh, sí. eh, eh, máis eh, esta semana tamén que foi noticia a lei de, de, de, vivenda, de vivenda que deu moito que falar e eh, supoño que é un tema tamén complexo pero bueno, non soubimos abordado desde aquí ou non <risas> sou bueno, prometido pero que una, un, un non me gusta que un desgústame eh, que, claro, creo que coincidimos, claro. moi bien. Uh -huh. correcto eh. despues eh, imos os gústame vamos, vale, muy vamos, vamos. Pues sí. gústame Por exemplo, eh a presentación días atrás do Risco Fest. Ah, esa é unha maravilla, si sí, si. unha sí, maravilla. Sí, eh, sí. o Risco Fest, pois pues, son actividades que programa a Fundación Vicente Risco. Si sí, Va sí, sí. a conmemorar o 60 aniversario, aniversario. do pasamento ¿Tú? do falecimiento do, do falecimiento, sí sí. Sí, sí, sí a, a, a, a Celia mandou precisamente información de iso a presidente, é sí. eh, fantástico que están preparando pois faco a pequena reseña moi breve eh, do que significa o Risco Fest pois, pues, mm. como digo, en programa de actividades para, para lembrar a, a figura de, de risco, de risco. Eh, con actividades que se avanzarán do 27 ao 30 de abril e o 5 de maio. Uh -huh, uh -huh. En Ourense, a Vilar de Santos e Castro Caldelas. O 27, uh -huh. por exemplo, hai unha conferencia en Ourense, no Liceo de Ourense. Uh -huh. eh, o 29 e o 30, as actividades céntranse en A lugar onde sabedes que está a fundación, a sede da fundación. Diferente sí. risco, diferentes actividades, hai poesía... Obrador e os contacontos mm. E día 30, unha cousa moi senlleira mm -hmm. Que será a leitura pública da autobiografía confidencial de Vicente Risco de Vicente, sí, sí. Igual os sabiades eh, Pois sí. eso vai ser un acontecemento, pois, como digo en Lleiro Único é eh, eh, moi caído para este, sí, e este e douche, aniversario e outra noticia que ao millor tamén co, coincide contigo no Gustache, porque resulta que mandoume Celia un, un, un comunicado non que di que haberá tres funcións do porco de P o 21, ah. o 22 o 21 e o 22 eh, eh, podedes facervos coas entradas nunha nun nun link que me, que me enviou e o domingo o 23 o porco de bebê visitará o salón no sé. parroquial do Concello de Silleda Ah, moi ben, moi ben, pois pues agora que notas na xenda Si, si, claro Mira, uh, jo vaig estar a A a, a Llariz, Llariz. Uh -huh. Llariz é un poble bellíssim uh, uh -huh. é unha meravella de poble e, non sei sé si se escolta algú catalá, Vicente Risco, a part un gran escriptor Uh, és un eh, gran teòric del nacionalisme gallec. Uh, sí, uh, sí. I, i ve a ser per entendre'ns, uh, mutants mutantdis, díssim, com una mena del prat de la riba sí. uh, de lo que seria el nacionalisme gallec. Sí, una bona comparació. Uh, eh, um, ho, ho dic perquè, perquè la gent s n'adoni de, de la sí, dimensió sí, sí, sí. De, de qui estem parlant. No? Uh -huh. uh, ell evoluciona d'una manera que no non es gaira positiva e hai unha frase da castelao divertida que diu: "Quando risco era risco, pero é que quando risco era risco crea ao nacionalismo galec". Si, sí, non sí. només é xáqueta a punt, a punt, eh? Si, si, si. Moi Bueno, pois pues, pues... eh, despois o complemento que acabas de dar moi bo en julio sí. de outras actividades relacionadas mm. o 29 de abril, abril, unha sea concerto no, no, na Arca de en Pilar de Santos. Sí, sí. Que non sei se falarteis alguá vez con el, espero tamén son un dinos de entrevistar. Si si si, que tivemos no algunha claro. que outra conversa con el, pero sí, sí, O sí, sea, sí. coñece dese que en unha aldea pos pues, un local Noé, que, sí, que sí. programa en directo actuacións e fai actividades moi moi moi variadas e tal, acompañadas eh, de bo increíble. Acompañadas de bo de Claro claro É <risa> barato bara sí, sí. Rematarán o 5 de maio en Castrocaldelas cun concerto que se fará ali no, no castelo Caslo Po xeidade é o que é o que hai para conmemorar O sex aniversario, o 60 aniversario, da, aniversario. O da morte de, sí, sí, de Vicente bien, Risco sí, de Vicente. extraordinario. Un gustache no que coincidimos. Sí, bien, e tamén bien. me gusta o labor da sempre sempre me gusta non pero eh, vou lembrarlo tamén o motivo o labor da MESA, da MESA pola normalización lingüística. Eh, porque hoxe, eh, concretamente hoxe, a MESA, xunto coa Asociación Galega de Productores Independentes e o Grupo de Estudos Audiovisuais da Universidade de Santiago de Compostela, uh -huh. denunciaron esta mañana o Parlamento Europeo as dificultades que a nova lei do audiovisual representa para pa a normalización uh -huh. e para a supervivencia do galego foron convidados polo Intergrupo de Linguas Minorizadas do uh -huh. Parlamento Europeo, estiveron representados como non por a eurodeputada do BNG Ana Miranda, uh -huh. unha activista pola lingua, unha activista polos dereitos uh -huh. eh, nacionais de de, de Galicia, é sempre uh -huh. sempre saber isto tamén con moita eh, relación eh e moita empatía co, tamén co, co pobo catalán. Claro, e, fai fai claro. un traballo e é queridísima ali no Parlamento Europeo, sí. pois digamos que la foi un pouco a Cicerone sí. eh, que, que, que os fixou chegar ali ao Parlamento para evidenciar esta situación. Compareceron, como os digo, esta mañá, mm. e pediron que resolución do Parlamento Europeo sobre a aplicación da Directiva Europea mm -hmm. sobre as linguas minorizadas garanta a igualdade de condicións para todas as linguas. A veces que hai unha loita aí Sí, da, mesa, da mesa, da mesa, para que no audiovisual se o galego está costando moito. Está costando moito, está lle gustando tamén o, o talain euskera, sí. pero no, o galego sempre nos costa máis, polo que sexa. Si, si, si, porque estamos na esquina. Si, sí. eh, non no, no somos tan reivindicativos como pode ser. Talasana posiblemente, oh. non sei, non sei. Finisterra. E eh. <ríe> rematos gústame co, pois pues, co evento moi xenreiro tamén, que hai este este domingo unha ribeira sacra mm -hmm. e que a, a feira do, do, do, da carne o caldeiro, que en Castro, que é unha pobación aquí de do concello de Carballedo, na comarca de Chantada. Mm -hmm. Eh unha asociación que se chama Asociación de Veciños o Bugeiño, que celebra o 20 aniversario deste encontro, eh empezaron, curiosamente, empezaron a facer esta saltación da carne o caldeiro mm -hmm. no 2000 para eh intentar eh axotar, por ese de boa maneira ao medo a, ao fenómeno das vacas tolas. Sí, sí, da, ah, da, sí. daquela a moita xente pois pues, entraba illo medo a comer carne porque podía sí. estar contaminada e tal e cual e eles fixeron un pouco reivindicando que xa estaba cousa solucionada e que ali había carne de, de boa calidade, que as vacas estaban saneadas e diseron, "Vamos a facer aquí unha festa da no, sei, da acá no Caldeiro, vamos comer todos un pouco unha especie de, salvando as distancias, non quería ben mencionalo, un pouco un palomares, non? Ímos sí, sí, sí. comer a carne eh, poñendo aquí o povo sí. eh danta imaxe eh, sí. pondo en evidencia que a carne de de calidade, a carne estáboa e sí, podemos sí, volver sí. a comer carne con total seguridade. Sí, sí, sí, sí. Sabes sí. que antes eh dende de, de, de, aquela pusta pues, facendo esa comida e eh, que tende curioso de original Que non contratan a ninguén, non ve unha empresa externa a organizar uh -huh. a, a comida senón que a xente os, propia do, da os asociación sí, sí. Eh, voluntarios e voluntarias fan a carne e non cocida con gas senón con leña de carballo uh -huh. Uh -huh. entón todo eso dalle pues, como un rollo máis familiar polo encontro eh, tamén eh, auténtico en xebre, porque digamos, lume lento con, con leña de carballo uh -huh. como que tamén saberá mellor É tanto que sí Muy ben, muy ben Entón este domingo, eh, xunto con esta, digamos, comida de confraternidade eh, Pois pues haberá produtos locais ali, pois pues haberá apicultores sí, sí. Eh, Algún adega, sí, eh, artesans sí. eh, e outros produtos da zona O sea que é un unha festa que digna de mencionar E que nunca foi este ano, por pues si igual vai ser mi primeira vez E xa vos podo contar en xinto, pero... Todo esto que sei tamén é por xente que foi, me comentou, coñesa a presidenta da asociación, e a que merece a pena eh, lembrarse desta xente. Bueno, pois pues, pues, pues, nada, xa sabes que que mandar o enlace. O, sí, o contacto, porque a millor o vale. sábado somos capaces de falar con ele. Venha. Ah, vale, pois pues, pues, sí, e, vale. Sabes pues. que en faltaba aí nesa carne o caldeiro? ¿Qén? Uh -huh. O fraga. Ah. <risas> Caldera bueno. que lle gusta carne, eh? Home, claro. Bueno... <risas> Escoita, eu comentaba aquí o noso convidado de hoxe a Tomás, que ti eres un colaborador correspondente extraordinario porque ademais das noticias que nos faz xerer sí. por, porque son gustame e desgústame pois despois ao final elixes un algo do, do programa e faz sí. unha viñeta non sei que, con, que nos, con que nos sorprenderás hoxe pero el quedou sorprendidísimo e dixen, bueno, pois que saibos ver, que Ese tempo, ese me dá tempo. Ele quedou, quedou sorprendido, xa aí enseñarei alguna. Pero eu ah, quedou, vale. quedou sorprendido sí, porque sí. Dis, eh, dicen yo pare que cada vez que faen unha viñeta e nos publicámoslo tanto no Facebook como no noso blog pois pues os gusta mellor que, que, que reciben son bastante grandes, ainda que el tú polo en evidencia pero éxe certo, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, pues eso, hai días que me pilla eso mejor fora da casa e bueno. eh, non me dá tempo, pero bueno. Ay, pero ay, bueno, ay. es ese é o sentido da original <ríe> sí, de sí. Da, da colaboración extra. Sí, sí, eh sí, sí. retratar eh imaginándome a través de da imixinación en eh, la distancia Llega, o sí. un, un dos contidos y retratarlo y tanto, así con un poco de humor. Muy bien. El que he pensado, dic, home, si fa una vinyeta i estan, fe, i estan fent ràdio, que això seria màgia, no? Perquè dius, com, com la veu la, la gent, la vinyeta, no? I llavors, clar, m'ha hagut d'explicar, perquè dic, dic, bueno, això devol ser les meigues, tu, avui, avui, perquè si no... Avui dia tampoc és tan complicat. T'ho imagina't, Tomàs, sí, sí. que ara, uh, busco al Google, Tomàs, tal... Y atrobou la teva una foto que seguro que que nía sí. y a partir da da foto se faixe unha caricatura ou un retrato. Sí, sí, sí, sí. <laughs> pues, pero illimínate abans, que non teníamos no, sí. no <laughs> o Google, non? Non se imaginar pal que ascoltabas ou con parlaba la persoa. Ja. Bueno, sí, avui abui sí. é unha mica més fácil. Era en outro mundo, o sea, sigui, realmente <laughs> no, sí, era o mundo das máquinas de escribir, que era sí. un outro mundo. Si fixen, un selfie e publiquei na hora no Facebook, pero que tamén vou facer outro selfie do libriño que, que eh? compre que, que a xente obesa. Bueno, bueno a, falta, lo... falta a libreta pequena. Ah, sí, sí, a ah, libretiña. No, ah, vale, pues mira, teño aí unha frase que me gustou moito. Sí. Sabe de esa frase de do, do español, e ir de mal a peor, uh -huh. ou de guatemala a guatepeor? Sí. Uh -huh. Que en catalán como sería? Pois pues, pues, non, no, bueno... Ir de duna situación mal a otra outra peor, sí. empeorar. Sama, yo yo diría tal Yo diría como en castellà, en, en principi, eh? Yo diría no. anada mal en pitjor, però. Pero sí, sí, però, pues però entre... estic segur. Bueno, ja, serviria, ja... però a lo millo tenimo unha altra mesa auténtica, pero sí. a vagadas al momento no, non nos non sí, sí, sí, Pero sí, sí, sí. La la buscarem. Sí. Vull trobar d'escutar la gent una que me agradà molt en Gallet A ver, veña, vamos a la. O sea, Seir da tixola para caer las brasas. <risa> eh, sí. no me digas no diga que no é eh, sí, sí. eh, que é sí? igual visual. Sí, sí, eh, que é igual visual. Eh, eh, igual. <risa> Mais peor. Sí, sí. Peor, <risa> porque da <risa> tixola, segundo, o sea, lo mejor está empezando a quecer, ainda non está cousa mal. Sí, Entonces, sí, se cae sí. directamente na brasa, se cae encima das brasas, te la marinera. <risa> sí, sí. Unha vraxe. Eh, eh, Tomás entendeu, non? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Pues eh, <risas> en esa frase, ¿verdad? verdade eh, outra frase que me gustou moi tiene unha camiseta na feira do viño de Quiroga. Hmm. Sentidiño que cabeza ten calquera. Sí. <risas> Tanto que si. <sí. risas> muy ben, muy ben. Bueno, tamén é boa, eh? outra, tamén. outra que che vou dicir eu que que, que ademais atopei nun, tamén unha camiseta e que é atrozen para a miña neta. Eh, a dice si Tu madre non te lo dá, pídeselo a la abuela. <risa> <risa> pues é certo, que as aboas son máis condescendentes sí. para, para os caprichos dos netos. Sí, exactamente, sí. sí, sí, sí. Muy ben, muy eh, ben. E remato con a observación da Cipchamo Xeo Nacional Popular, mm. porque todos eh, o vimos con nosos pais ou con nosos avós e quedónos aí gravado, e hoxe pues, pode ser vintage, ou di digamos que, que rancio, diríamos a xente nova, Uh -huh. Pero esa, esa situación, esa forma de decir Quinda hoxe, ho vemos sí. Sabedes que, bueno, ahora Creo que xa no hai ningún coche, evidentemente Os uh -huh. vellos este os clásicos Pois pues, sí, que non leven cinto Cinturón sí. de seguridade sí, sí, sí, Oxe xa é eh, casi imposible velo A no ser que tiñas eso Como vos digo, un coche que se considera xa clásico Que non levaban antes, non levábamos cinto Antiguamente, sí. os sí, coches sí, no, no, no Pero sí. ahora estamos todos acostumbradísimos, evidentemente, ah. y está y o cinturón de seguridad, sí. Exactamente, y ven que o fixemos, que eh, ven que o fixemos que ahora no se concibe sentarte no coche no ponerte cinto. Bueno, claro, vale, sí, sí. pues o o clásico de toda a vida de veña, ponte cinto, neno, ponte cinto, tal. Eh, ¿sabes que os patros, a xente maior, os vellos de antes non dicían pon pon o cinto, hmm. dicían átate Sí. Sí. Átate o no. sí, sí, sí, sí, quería recuperar eso que xa vos digo, que era Atat como, parece parece <risa> arqueoloxía sí, sí, sí. sí, sí. vintage. Pero sí, sí vintage, pero ainda atopas <risa> vellos que átate. Sí, sí, sí, sí, sí, Muy bien, estas frases de retranca <risa> bueno, sirven para rematar unha conversa extraordinaria que tivemos ese contigo. De verdad. Bueno, pues encantado de que se, de que sea así. Eh, idirme pasar o teléfono de Tomás que sí. eh seguro busco e de chamar, sí. a veces si consigo o libro. Eh, uh -huh. pásame, por WhatsApp o, o título do libro e sí. a veces si saco tempo para un día chamar o facer unha sí. entrevista para, para algún medio aquí de Galicia. Vale, de acordo. Agradecémosche moitísimo, Xosé Manuel. Uh, Muitas gracias, eh, unha abrazada moi De gusto. Bueno, Bueno, Vamos a despedirlo se... con música, ¿no? Vamos a despedirte que... con algo de música tenemos a Malvela, me parece, que por ahí Una, una peza que que, no. que tenga algo que ver con Bueno, no eh, sé si, como... bueno, sí, Ahí va, o que él diga, o técnico El que Bueno, amigas e amigos, o programa de hoxe Galegos Novais mm. dá por cerrado a súa emisión por hoxe mm. dando xas gracias como non ao noso, noso técnico Elina Pecera Medido que se non fora por el non se lemos o aire dando xas gracias a Tomás por acompañarnos unha tarde aquí tamén eh, como non a Xulio Couchil que tamén estuvo aí e está bueno queridos ointes que teñan unha feliz xornada de San Jordi, que disfruten coa lectura e cos libros que teñen que agasallar. O libros ya rosa, lógicamente. E moitísimas gracias a este escritor amigo xat do programa, Tomás, Marían Porta e Calcina, que foi unha... Unha verdadeira honra. Unha honra e un placer estar contigo, Tomás. Moitas gracias, abogados, e o... M'ho he passat molt bé, m'ha agradat bueno, molt pues, I no puc dir res Ens, veure, ens veurem el, el dissabte en A Cornella Rosalía de Castro de Cornella Perfecte I eh, amigas e amigos, como digo sempre Armando Fernández Pois pues, que anoites eixo vosso descanso A rua a vosa liberdade E ten en conta que esta, Este mismo programa O vendres e escúite así En Radio Fene ás 3 da tarde Así que a ser felices y a disfrutar.